Виш пенелопо скорботою, люби намучивши серце. Вічні боги, що безжурно у небі живуть, не дозволять плакать тобі і журитись. Повернеться скоро додому, любий твій син, нічим, бо невинний він перед богами. Відповідь мовила так багата умом пенелопа, сном оповита солодким, за брамою марень сновидних. Як ти прийшла сюди, сестро? Адже ти не часто раніше в мене бувала, бо надто далеко від нас проживаєш. Як же ти радиш тепер вгамувати ці сльози і ридання Журні, що тугою серце і душу мені огортають. Спершу загинув мій муж, благородний і серцем левинним, Найвидатніший з Данаю у доблистях різноманітних, Слава якого Веладі і Варгосі широколине. Нині ж улюблений син скораблем десь поплив крутобоким, Юний, без досвіду ще ні до праці він, ні до поради. Ним іще більше тепер я журюся, аніж чоловіком. Вся аж тремчу я за нього, і боюсь, щоб не сталося лиха з ним, ні між тими людьми, до яких він поїхав, ні в морі. Має, бо він ворогів, що лихе умишляють на нього і хочуть раніше убить, ніж до рідного вернеться краю. Відповідаючи, мовить до неї ледь видна примара, Більше сміливості, сестро, нічого не бійся душею, подорожує усюди супутниця з сином якої кожен бажав би собі чоловік, бо усе вона може, діва, паллада Афіна, й твоїй співчуває скорботі. Отже й послала мене вона, все це тобі. Розказати відповідь мовила знов багата умом Пенелопа. О, як богиня ти справді, і голос ти чула, божистий, той про того нещасливого всю мені правду повідай. Ще він живий, і досі десь бачить він сонячне світло. А чи загинув, і в темній дому є Аїда оселі? Відповідаючи, мовить до неї ледь видно примара, ні, я про нього не можу напевне тобі розповісти, ще він живий чи умер, а на вітер казать не годиться. Мовивши це, вона зникла крізь засув на дверях ремінний, подувом вітру і зразу. Від сонних прокинулась Марень, донька Ікарія, і Любе зігрілося їй радістю серце. Так їй примір'явся ясно весь сонцей у темряві ночі. А женихи кораблем своїм путь вже верстали вологу в задумах злобних, готуючи смерть телемахові близьку. Є невеликий в просторах морських острівець кам'янистий. Він у протоці лежить між Ітаки і скелястої сами, і Астерідою зветься. Обабіч там пристані зручні для кораблів, отамто засілив засаду Ахеї».